Adriana Sârbu și Filip Stan David. Bună seara! Bine v-am găsit, Claus Iohannis refuză încă o dată remanierea guvernului și cere Vioricăi Dăncilă să treacă testul votului de încredere în Parlament. Doamna prim-ministru, vă spun acum direct și public, trebuie să vă prezentați în fața Parlamentului României cu o solicitare de validare. O învățătoare din satul mare care a stropit doi elevi cu spray lacrimogen a rămas fără contract de muncă. Mario Iorgulescu, fiul președinte lui ligii profesioniste de fotbal, era băut și drogat când a produs accidentul rutier în care a murit un tânăr de 24 de ani. Și jucătoarea de tenis Simona Halepreia din sezonul viitor colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill. Detalii în câteva momente, deocamdată însă, datele meteo. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 20 de grade, mai coborâte spre 2-3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de ceață. Mâine, vremea va fi în general frumoasă și se va Zi. La munte și izolat în nordul și nordestul țării vor fi ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi între 25 și 32 de grade. În capitală, vreme frumoasă, cer senin și o maximă de 32 de grade. Ascultați jurnalul de seară Europa FM Președintele Claus Iohannis respinge propunerile de miniștri înaintate ieri de premierul Viorica Dăncilă. Solicitarea de a include demnitari alde în cabinet, deși alde s-a retras de la guvernare, ar fi neconstituțională. Această remaniere este una neavenită, nepotrivită și o refuz clar. Repet, nici un ministru nu va fi numit nou în guvern, decât după validarea din Parlamentul României pentru portofoliile rămase vacante, Viorica Dăncilă a apelat la Grație la Gavrilescu, pentru Ministerul Mediului Ion Cupă la Ministerul Energiei și Ștefan Alexandru Băișanu, ca ministru pentru relația cu Parlamentul. Toți sunt membri alde, care vor fi însă excluși din partidul lui Călimpo Popescu Tăriceanu. De asemenea, pentru că expire interimatul la Ministerul de Interne, premierul a nominalizat pe Dan Chirilă la Educația, a propus-o pe Camelia Gavrilă, iar pe Dan Matei ca vicepremier pentru probleme economice. Doamna prim-ministru, va... Vă spun acum direct și public. Trebuie să vă prezentați în fața Parlamentului României cu o solicitare de validare a guvernului dumneavoastră. Altfel, lucrurile nu se pot rezolva. Această nouă solicitare pe care o refuz vine cu o notate. Este cras neconstituțională. Fiindcă între timp este foarte clar că al de a părăsit Coaliția de Guvernare. PSD răspunde cu propria acuzație de încălcare a Constituției, atâta doar că el l vizează, evident, pe președinte. Senatorul PSD, Șerban Nicolae, e convins că la aceeași concluzie vor ajunge și judecătorii curții constituționale, sesizați de Viorica Dăncilă cu privire la existența unui conflict juridic între președinție și guvern. Ei urmează să se pronunțe miercurea viitoare. Domnul Iohannis continuă să afle în afara Constituției. Mai întâi a încălcat-o atunci când a refuzat să numească interimari. Faptul că domnul Iohannis a inventat Somația publică prin declarații de presă, prin care guvernul trebuie să-și verifice periodic susținerea parlamentară, este și neconstitucional, dar este și ilogic, pentru că nu președintele controlează politic guvernul, ci parlamentul. Pe de altă parte, chiar senatorul PSD a explicat când ar trebui guvernul să ceară un nou vot de încredere din partea Parlamentului. Dacă domnul Iohannis constată, prin simțuri normale, că propunerea de remaniere modifică structura sau compoziția politică a guvernului, nu are decât să ceară Parlamentului să se pronunțe asupra aprobării remanierii. Să mai spunem că Viorica Dăncilă ar urma să-i răspundă public președintelui în aproximativ o oră. Ascultați jurnalul de seară EuropaFM. Învățătoarea care a stropit cu spray lacrimogen doi elevi în vârstă de 6 ani pentru că o deranjau la ora, a rămas fără contract de muncă. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul Școlar din Satul Mare. Femeia, în vârstă de 43 de ani, preda la școala gimnazială din Santău ca suplinitor și nu de puține ori a cerut de bunăvoie desfacerea contractului de muncă înainte de terminarea anului școlar, așa a spus la Europa FM Adriana Dângă, purtătoarea de cuvânt a inspectoratului. Doamna învățătoare implicată în incidentul de la școala gimnazială San... S-a desfăcut contractul de muncă. Poliția din județul Satu Mare cercetează cazul. Un de învățătoare la clasa pregătitoare de la școala gimnazială Santău este preluat în prezent de un alt cadru didactic. Nu știu să vă spun istoricul de doar că a fost în calitate de suplinitor și în anii trecut și că nu ar fi finalizat ani școlari complet la școlile la care a fost în anii trecuți, cerând să i se desfacă contractul de muncă la un moment dat. Și știți și din ce motive? Nu știu din ce motive, dar nu știu să fi fost niște situații speciale deosebite de violență ca și acum. Dumneai, dacă ar mai participa, de exemplu, la un alt concurs, ar putea reveni în învățământ? Participarea la concurs este condiționată de prezentarea unui uh, document medical care atestă că este aptă pentru a se înscrie la concursul de ocupare a unui post didactic. Noi nu putem contesta o evaluare medicală care este prezentată într-un document medical. Învățătoarea a fost reținută pentru 24 de ore de polițiști. Elevii, un băiat și o fetiță au fost duși la dispensar, dar nu au avut nevoie de spitalizare. Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, era băut și drogat când a produs accidentul rutier în care a murit un tânăr de 24 de ani. Informațiile au fost confirmate de reprezentanții parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1, care au primit rezultatele analizelor. În prezent, Mario Iorgulescu este internat la spitalul Elias, iar medicii spun că starea lui s-a agravat, relatează în -mi Florentina Mihăița. Buletinele de analiză au arătat că Mario Iorgulescu avea o concentrație de 1,96 grame pe litru, alcool pur însă la prima prelevare a probelor biologice, iar la a doua prelevare de 1,76 grame pe litru alcool pur în sânge. În plus, testul rapid a confirmat că acesta a consumase cocaină. Urmează să se facă o nouă expertiză în acest sens, după cum a precizat Clindra Dubogdan de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1. În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal de cercetare în REM pentru ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive. În urma accidentului, fiul președintelui Ligi Profesioniste de fotbal a rămas fără permis. El este în continuare spital, intubat și ventilat mecanic, spun medicii. Duminică dimineața, Mario Iorgulescu se deplasa cu mașina sa, marca Aston Martin, pe șoseaua Chitilei, dinspre centura capitalei către pot Constanța. A pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, unde a lovit o altă mașină condusă de un tânăr în vârstă de 24 de ani care a murit pe loc. Surse din poliție susțin că acul vitezometrului s-a oprit la 240 de km pe oră. În urmă cu trei ani, Mario Iorgulescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost acuzat că, împreună cu câțiva cunoscuți, a torturat un bărbat ca să-și retragă plângerea depusă într-un dosar penal. Cazul a ajuns în instanță, iar judecătoria sectorului 3 l-a achitat pe fiul președintelui LPF. Avocatul poporului a contestat la Curtea Constituțională ordonanța prin care guvernul a stabilit că pot fi vândute cartele telefonice preplătite doar cu buletinul. Renate Weber susține că situația de urgență nu se justifică. Mai mult ar fi afectate unele drepturi, libertăți și îndatoriri cetățenești. Victor Marin. În sesizarea adresată Curții Constituționale, avocatul poporului susține că ordonanța de urgență privind cartelele pripei nu prevede un termen pentru stocarea datelor personale, ceea ce ar afecta dreptul la viață intimă, familială și privată și ar veni în contradicție cu dreptul și jurisprudența europeană. În ceea ce privește argumentul legat de necesitatea stringentă privind localizarea celor care sună la 112, avocatul poporului menționează că acest lucru era posibil și prin reglementarea anterioară. Renate Weber susține că guvernul Guvernul a urmărit prin această ordonanță să reducă numărul apelurilor abuzive la 112, doară ce odată colectate datele personale ale utilizatorilor de cartele Pripei, aceștia vor fi mai ușor de identificat. Dar nu se justifică urgența reglementării, subliniază avocatul poporului. Instituția consideră că măsura colectării datelor personale ale utilizatorilor de cartele Pripei nu este adecvată pentru sancționarea celor care apelează abuziv serviciul de urgență 112. Aflat pe șantierul problematicei autostrăzi Lugoj-Deva, ministrul Transporturilor Răzvan Cuc, promite că lotul întâi al acesteia va fi dat în folosință până la sfârșitul anului. Pe lotul 1, bineînțeles, avem punctul de trecere la cale ferat, unde este nevoie de relocarea utilităților pentru a face la acea supra-traversare. Mai sunt câteva structuri unde avem nevoie să aducem plutor la nivelul structurilor pentru a putea face partea, conecta autostrada în totalitate și vreau să văd că se lucrează la aceste puncte, astfel încât să putem da în circulație, așa cum am spus, acest lot, lotul 1, până la sfârșitul acestui an. Lotul 3 intră în reparații. Cei 21 de kilometri ar fi trebuit să fie gata în urmă cu o lună, însă compania de drumuri a refuzat să facă recepția. Iar Răzvan Coca acuză constructorul spaniol că și-a bătut joc de proiect. Nici măcar nu s-a pus în trafic această autostradă și și-au apărut fisuri la nivelul autostrăzii. Este inadmisibil și nu voi îl permite ca cineva să vină în România și să-și bată joc. Dovezile sunt clare. Acea autostradă are probleme grave când vine vorba de calitatea lucrărilor așa cum s-au făcut exact la kilometru 56 unde a fost. A ce cedare de terasament în 2017, acolo au apărut și, uh, și fisurile acum. După rezilierea contractului cu firma spaniolă, statul a rămas și fără garanția oferită de constructor. Autoritățile spuneau că vor executa lucrările din acești bani, numai că Tribunalul București a suspendat execuția garanției. În schimb, Asociația Pro-Infrastructură îl acuză pe ministrul Cuc că a manipulat grosolan informația despre fisura apărută în asfaltul de pe lotul 3 pentru a justifica rezilierea contractului. Asociația afirmă că fisura e o porțiune pe care nu se va circula până în 2020. Ea se află la granița cu lotul 2 de la Holde, scos la licitație la începutul lunii iulie. Vicepreședintele pro-infrastructură Ionus Ciure. Autostrada este aptă de trafic. Se poate circula pe toți cei 21 de km. Circul asta mediatic care s-a întâmplat a pornit de fapt de la o manipulare. Acea fisură este chiar la granița cu lotul 2, iar acolo nu se circulă, nu se va circula mult, mult timp, unde ce mai devreme prin 2024. Acea fisură nu afectează sub nicio formă traficul. În al doilea rând, fisura respectivă ar fi putut fi rezolvată, soluționată, remediată de constructor. Dar contractul s-a reziliat, nu mai avem constructor. Ascultați Jurnalul de seară Europa FM. Guvernul de la Londra a cerut centrelor comerciale să se pregătească pentru posibilele efecte în cazul unui Brexit fără acord, prin constituirea de stocuri. Directorii însă afirmă că este aproape imposibil ca alimentele proaspete să poată fi stocate timp îndelungat și că unele produse ar putea să lipsească de pe rafturi. Prețurile ar putea crește, în special la fructe, după cum aflăm de la Iulia Verbancu. Categoric pentru produsele perisabile importate din Europa va fi mai greu dacă fluxul comercial se întrerupe, a spus directorul lanțului de supermarketuri John Lewis. Un alt manager a anunțat că va stoca produse esențiale, apă, conserve, hârtie igienică și furnizarea de legume ar putea fi afectată în cazul unui Brexit fără acord. De exemplu, Regatul Unit importă din Uniunea Europeană aproape 86% din cantitatea de salată și 70% din cea de roșii. Aceste explicații vin după ce guvernul de la Londra a publicat miercuri forțat de Parlament un plan de măsuri pentru un eventual Brexit fără acord. Documentul prezintă scenariul cel mai pesimist al unei ieșiri din Uniunea Europeană fără înțelegere la 31 octombrie. Ar fi de așteptat în acest caz perturbări ale transporturilor peste care. Mânecii, ceea ce ar putea afecta aprovizionarea cu medicamente și alimente și ar putea declanșa proteste în Regatul Unit. Premierul Boris Johnson susține că a intensificat pregătirile. El e supus unei intense presiuni de a cere o nouă amânare a brexitului. Un tribunal din Paris a anunțat că procesul fostului premier François Fium va începe în prima parte a anului viitor. El e acuzat de angajări fictive și va fi judecat împreună cu soția sa, beneficiar a falsurilor. Din cauza scandalului legat de angajări, Fium a fost eliminat în încă din primul tur al prezidențialelor din 2017, după ce fusese cotat ca favorit în sondajele de opinie. În vârstă de 65 de ani, el a fost inculpat pentru deturnare de fonduri publice în mai multe perioade între 1998 și 2013. Plătită în calitate de colaboratoare a Adunării Naționale, în timp ce soțul ei era deputat, soția fostului premier s-a prezentat întotdeauna drept o casnică, fără legături cu activitățile publice ale soțului. Sport acum Tudor Ciurescu găsit, Simona Halep anunță că va relua colaborarea cu Darren Cahill. Românca aflată pe locul 6 mondial spune că antrenorul australian va reveni alături de ea la începutul următorului sezon. Simona a făcut anunțul printr-un mesaj postat pe rețelele sociale în care a spus că este nerăbdătoare să lucreze din nou cu Cahill. Amintim, Halep a mai colaborat timp de 3 ani cu Darren Cahill, între 2015 și 2018, perioada în care a devenit numărul 1 mondial și a cucerit primul ei trofeu de Grand Slam din carieră la Roland Garros. Australianul a decis apoi să ia o pauză pentru a. Petrece mai mult timp alături de familie Însă în ultima perioadă a fost văzut aproape de Simona Pe care a ajutat-o cu sfaturi la mai multe turnee Inclusiv la Wimbledon Unde Constanțeanca a triumfat în premieră anul acesta PCSB l-a transferat pe fostul jucător al lui Hermannstadt, Yufhel Tsumu. Atacantul congolez a semnat un contract pe un sezon cu opțiune de prelungire pe încă unul. El a fost testat de roșii Albaștri în pauza prilejuită de meciurile echipei naționale cu Spania și Malta și l-a convins pe antrenorul Bogdan Vintilă să-l păstreze în lot. În vârstă de 28 de ani, Tsumu a fost format în Germania la Eintracht Frankfurt, alături de care a jucat și în Bundesliga. Sezonul trecut el a disputat 42 de meciuri la Hermannstadt pentru care a marcat 8 goluri s-au stabilit duelurile din 16.000 Cupei României la fotbal. Este faza în care intră în competiție reprezentantele Ligii 1, iar întâlnirile se vor disputa într-o singură manșă pe terenul echipelor mai slab cotate. FCSB o va întâlni pe divizionarea secundă Metaloglobus, Globus, Cefere Cluj va juca împotriva unei alte formații din primul eșalon, fece Botoșani, iar deținătoarea trofeului, Fece Viitorul, va merge la Cluj pentru Partida cu Sănătatea, echipă din Liga 3. Tragerea la Sorți de la Casa Fotbalului a mai stabilit că Dinamo o va întâlni pe Uta Arad, Universitatea Craiova pe CSM Reșița, iar Poli Iași va juca împotriva Rapidului. Meciurile din 16.000 cupei sunt programate între 24 și 26 septembrie. Real Madrid a mai pierdut un jucător din cauza problemelor medicale Abia revenit de la Naționala Croației, Luca Modric s-a accidentat la coapsă și va rata meciul de sâmbătă cu Levante, anunță clubul Madrilen Potrivit presei spaniole, el va lipsi cel mai probabil și săptămâna viitoare la derbiul cu Paris Saint-Germain din prima etapă a grupelor Champions League Modric este al șaptelea jucător al Realului care se accidentează în acest sezon Zinedine Zidane nu poate conta în această perioadă nici pe Hazard, Isco, Asensio, Jovic sau James Rodriguez aici. Jurnalului începe acum clubul de seară cu Toader Pawn. Mulțumim foarte mult, Filip. Iar ora aceasta, la Europa FM de Polis. ne întâlnim și cu ping. Plus, DJ Vasile. Altfel spus cea mai bună muzică de ieri și de azi În cel mai mare club din România, clubul de seară la Europa FM, locul unde ascultați mereu piesele care ajung number 1. Undercover, undercover. You're my passion and I have no other